în cer și pe pământ, și sfânt. Pentru toți cei care își merită cu demnitate numele de om, adică de privitor în sus, rezervându-și cât mai mult timp pentru îndeletnicirea cu cele cerești, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L092 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, cercetarea cuvântului lui Dumnezeu pe care o facem împreună sub călăuzirea Duhului Sfânt și cu ajutorul unor meditații, studii și meditații întocmite de preotul Niculiță, ne aflăm astăzi în Evanghelia după Luca la capitolul 7, versetul 19, pe care îl vom citi însoțit de explicațiile care îl urmează. Mai înainte însă de aceasta, haideți să parcurgem episodul următor din întâmplarea povestită de Cristina Roy numită În Exil. În lecțiunea trecută am părăsit personajele povestirii în momentul în care doamna Somora s-a arătat foarte indignată de faptul că femeia aceea cu moravuri ușoare care era grav bolnavă trebuia adusă pentru o perioadă de vreme în casa dumnealor, în vederea reparării locuinței foarte dărăpânate. Citim că în sfârșit, după 5 zile, se reușit transportarea bolnavei. Ana e făcut o baie în apa pe care Andrei o adusese cu propria lui mână, o spălă și o pieptănă pe bolnavă, o îmbrăcă cu haine curate. În marele ei cu se găsi o bună provizie din acestea. Când stătea acum femeia așa de curat îmbrăcată în cămăruța curățică, Ana se mira de frumusețea ei. Părul ei bogat și negru, precum cărbunele, încadra o față palidă și fină. Femeia era încă tânără, de vreo 30 de ani, dar ochii ei negri și adânciți în orbite se uitau întunecați în jur și din buzele strânse nu vrea să strecoare niciun cuvânt de mulțumire. Când mai intră înăuntru ca să-i ureze bun venit, în absența lui fusese adus aici, fu foarte mirat și el să vadă această schimbare. Vă rog, nu vă uitați așa de urât," spuse el apoi bolnavei. Vă vrem numai binele. Imediat ce căsuța vă va fi curățită și aranjată iarăși omenește, vă vom duce înapoi." Dar de ce nu m-ați lăsat în pace? Pe cine îl privea că eu o să pierd?" Nu, nu puteți să spușiți ca un animal," zise Ana. Aveți un suflet nemuritor care trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Trebuia să ne îngrijim de dumneavoastră obiectă și morarul, căci toți oamenii sunt din aceeași țărână și au pe Dumnezeu ca creator. În felul acesta sunteți înrudită cu noi. Femeia privea țintă spre ușa în spatele căreia dispăruse el, apoi își ascunse fața în pernă. Astfel începură să se îngrijească de nenorocită. Doamna Somora făcea de mâncare pentru ei toți, dar era singura din moară care nu trecu niciodată pragul cămăruței. O supăra că Ana, în loc să stea la cusutul ei, se chinuia într-o casă străină cu asemenea muncă și asta încă într-o casă răufamată. De-ar fi știut ea ce fel de treabă era aceea pe care și-o luați asupra ei și nepoață s-ar fi lipsit. Mă voi îngriji de toate, spuse Ana celor doi bărbați. Dar lutul nu-l pot pune la punct. Poate că două căruțe de lut ar fi de ajuns. Pentru spălatul și curățatul pernelor avut nevoie de două zile. Din fericire, era o vreme frumoasă și însorită. Când se grăbi spre căsuța a treia zi, văzut deja de departe ferestrele și ușa deschise. Ușa era proaspăt vopsită, iar în ferestre erau puse geamuri noi. Ea se grăbi într-acolo, dar rămase uimite în ușa deschisă. Pe podea, Andrei era în genunchiat. Și tocmai era gata cu aranjatul dușumelei. Scândurile nu erau noi, dar încă bune și rindeluite proaspăt. Ah, Andrei, când ai făcut asta? strigăea ea bucuroasă. Odaia, care o costase atâta muncă, îi părea acum cu pereții ei proaspăt văruiți mai mare și mai frumoasă. Dar cel mai frumos lucru în toate acestea era fața ușor îmbujorată de munca harnică cu zâmbetul lui ciudat, dar cu atât mai plăcut. Întreaga lui înfățișare îi apărut fetei foarte fină și distinsă. El avea mâini și picioare aproape gingașe și o ținută soldățească. Fruntea boltită nobil putea să ascundă sigur gânduri înalte. Cei doi nu prea vorbi acum unul cu altul. Ana de începea să învețe limbajul semnelor. Andrei lăudă noblețea de caracter a lui Cozima. El dăruise scândurile de dușumea și reparase cu mâna lui ferestrele și ușa. Apoi se sfătuire unde să așeze vechea mobilă. În timpul discuției, el își termină lucrul, iar ea spără ferestrele. Căsuța stătea departe de drum și doar rareori ori trecea cineva pe acest drum. De aceea, nimeni din sat nici nu bănuia lucrarea de dragoste pe care acești tineri o făceau așa de bucuroși și neobosiți. Cine să zugrăvească însă privirea uimită a bolnavei când fu adusă în căsuța ei după o săptămână de stat la moara lui Cozima? De la căruță până la pat, putu deja să meargă singură. Îngrijirea bună de la moară și mâncarea hrănitoare în rântăritor asupra ei. Ea se opri în ușă. În sobă troznea un foc vesel. Masa era acoperită cu o față de masă curată. Pe ea erau așezate pâine și niște cărți. Pereții curați erau împodobiți cu un aranjament frumos de farfurii și castroane înflorate. În mijlocul odăii strălucea dușumea meu pardosită. Femeii se părea că visează. Se lăsă dusă de Ana, care o îngrijise până astăzi cu atâta dragoste, până la banca de lemn de lângă masă, acolo se lăsă jos și izbucni într-un plâns sin în hohote. Lăsați-o să plângă, spuse Cozima. Lacrimile acestea e inima. Tu rămâi aici, eu mă duc. Dar tocmai când vrusă să iasă pe ușă, femeia ridică capul și întinse mâna dreaptă după el. Nu vă duceți! Încă nu v-am mulțumit pentru toate! El îi dă dumâna. Am făcut-o cu plăcere, dragă, dar trebuie să mergeți în pat și Ana vă va pregăti cina. Rămâneți cu bine! Ne pare rău, iubiți ascultători, trebuie să întrerupem aici povestirea din motive de timp, cu voia lui Dumnezeu însă și bunăvoința dumneavoastră, care vă veți apropia de aparat și cu ocazia emisiunii viitoare, vom asculta continuarea. Vom vedea ce efect puternic și răsunător a avut în inima acestei femei viața, care a trăit-o, Ana, la fel ca Domnului Iisus, viața practică, mult mai mult decât cuvintele. Și în urma unei trăiri practice a vieții Domnului Iisus, a felului de a fi, în urma acestora, cuvintele capătă putere. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru, ceresc câți mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Iisus, prin care ne-ai născut din nou și ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt, Duh prin care putem să trăim o viață asemănătoare cu a Lui, pentru că este Duhul care l-a ajutat și pe El să trăiască în partea Lui omenească atunci când a fost aici pe Pământ, viața sfântă. Ajută-ne, te rugăm, să învățăm și din mesajul care ne stă înainte astăzi, cum să trăim mai mult asemenea ție și să mișcăm inimile celor din jur împietrite în păcat, după ce le-am mișcat prin trăirea noastră practică la fel ca a Domnului Isus, să le vorbim cuvintele Tale și să aducem pe câți mai mulți la Tine pentru slava ta, pentru bucuria și mântuirea lor și fericirea noastră veșnică. Amin. Să torni în inim proaspătă putere și având spre-a Domnului împărăție să mângâi și salini orice durere e slujba spântă rânduită ție. să mângâi și sal ce durere, e slujba spântă, Iubiți ascultători, suntem în capitolul 7 la versetul 19 al Evangheliei după Luca. imediat după împrejurarea vindecării tinerelului din Nain. Citim versetul. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și a trimis la Isus să-l întrebe. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? vindecarea tinerelului din Nain a produs o impresie extraordinar de puternică asupra ucenicilor lui Ioan, aceștia s-au grăbit să se ducă la învățătorul lor, la Ioan botezătorul și să-i spună: „Ia uite învățătorule ce s-a petrecut, așa și așa și așa au stat lucrurile.” În urma acestei vești pe care Ioan botezătorul o primește, am citit în versetul 9, 19, că el a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Isus să-l întrebe: „Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?” Haideți să cugetăm puțin asupra acestui verset împreună cu priotul Nicuriță, care a fost folosit de Dumnezeu la înmănânchierea unor gânduri și cugetări pe marginea fiecărui verset a întreg noului testament. Când ești copleșit de îndoieli sau de alte stări grele, dacă vii la Isus, așa cum ești sau trimiți pe altcineva la el să-l întrebe, este cel mai fericit lucru pe care îl poți face. În îndoielile care l-au cuprins, Ioan a trimis pe doi din ucenicii săi la Isus să-l întrebe. Două învățături mari pentru tine, credinciosele, fratele meu, se desprind de aici și anume. Adresează-te cu îndoielile tale celui de care te îndoiești și în relațiile cu între oameni la fel. Nu semăna îndoiala. Nu vorbi cu altă persoană despre persoana cu privire la care te îndoiești. A doua învățătură. Să tragi concluzii din lucrările lui. Și Domnul Iisus pe cruce se adresează cu îndoielile sale tatălui. De citit Matei, capitolul 27, versetul 46. Ținând seama de aceste învățături, vei fi păzit de păcate grele și de mari pagube duhovnicești pe care le aduci altfel în lucrarea lui Dumnezeu. Deci, Ioan trimite să-l întrebe: Tu ești acela? Iată că Ioan s-a îndoit cât o fi suferit Domnul Isus. Văzând neîncrederea tuturor, și în special a lui Ioan. Ioan, care zisese despre el, Eu nu sunt vrednic să-i duc în În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 22-36, vedem că groatele, care erau martore la minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor, s-au arătat foarte impresionate, dar Isus, care le cunoștea gândurile inimii, le-a spus. Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Aceste vorbe se adeveresc puțin mai târziu, când Iisus le cere să creadă în el căci ei răspund, Dar ce semn faci tu? Să-l vedem și să credem în tine. În Matei 12.22 citim următoarele. I-au adus un îndrăcit orb și muci și Iisus la tomăduit. Toate noroadele se mirau. Și totuși mereu revine fraza. Am vrea un semn de la tine, iar un semn, dar pâinile înmulțite ce-au fost, dar îndrăcitul orb și mut care a fost tămăduit, acestea ce-au fost? Dar față de toți aceștia, cel mai neînțeles ni se înfățișează Ioan când întreabă, tu ești acela? El, Ioan, care a văzut pe Iisus venind la ei și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dar starea lui Ioan? Poate se explică și din faptul că el se afla în temniță. Altfel gândești și judeci când te afli închis. Nu mai înțelegi lumea și lucrurile în chip real. Și astăzi sunt unii care își sacrifică viața, sănătatea, libertatea și fericirea pentru binele și fericirea aproapelui, iar rezultatul este că lucrarea și purtarea lor frumoasă sunt puse la îndoială și aspru judecate. Dar ce însemnătate poate să aibă nerecunoștința oamenilor față de răsplata lui Dumnezeu? Iată-l deci pe Ioan întrebând, tu ești acela care a să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan a fost gata să descrească, dar se poticnea de faptul că Domnul Isus nu creștea în felul cum și-l închipuiau, ci purta un chip de rob. Deci, Ioan s-a arătat gata să descrească când a zis că el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Dar a găsit un prilej de potegnire în faptul că Domnul Isus nu creștea. Nu creștea în felul cum și-l închipuiau ei oamenii, ci Domnul Isus a rămas și purta mai departe un chip de rob. Ești mesia fiului David sau nu mai fiul lui Iosif? Ioan, în prorocia lui, prezisese un rol mondial pentru Domnul Isus când a zis: ridică păcatul lumii. Domnul Isus, însă, îi răspunde: să privească. Nu la cantitatea, ci la calitatea lucrării. Cu o lucrare de bună calitate, se înmulțește numărul celor care vor face lucrări bune. Deci, întrebarea lui Ioan este, tu ești acela care ar să vină sau să așteptăm pe altul? Problema actuală și azi. Problema se pune și azi. E Hristos cel care va mântui omenirea sau va fi altul? Dar nu există nimeni care să poată schimba starea de lucruri cu o baghetă magică. Trebuie să intre în acțiune mai mulți factori. La vremea potrivită, totul va fi schimbat. Bobocul nu trebuie forțat să se deschidă. Să avem încredere că cel care și-a dat viața ca preț de răscumpărare va aduce la îndeplinire planului Dumnezeu de a-și supune totul, întronând peste tot viață și fericire veșnică. Binecuvântat să fie numele lui Amin. În versetul 20 se continuă istorisirea în legătură cu întrebarea pe care Ioan o pune Domnului Isus. Aflăm în versetul 20, deci, de la Luca 7, că aceștia, e vorba de trimisii lui Ioan Botezătorul, când s-au înfățișat înaintea lui Isus, i-au zis. Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Când te înfățișezi cu adevărat înaintea lui Isus, a ceea ce este Isus a felului său de a fi, totdeauna primești răspunsul luminos al adevărului și nu mai ai nicio îndoială în inima ta. Când însă nu vii la Isus așa cum este El, ci la un Isus așa cum ți-l închipuiești tu, sau cum ți-l înfățișează învățătura vreunui om sau vreunei partide religioase de oameni, când vii la un astfel de Isus prezentat de ei, nu vei primi limpezire în căutările și întrebările tale, ci vei fi nemulțumit, fără pace, fără bucurie, fără o nădejde solidă și plină de fericire în lumea aceasta. Ucenicii lui Ioan Botezătorul, trimiși fiind de el, s-au înfățișat și lui sus ca să-l întrebe și să primească un răspuns limpede, căci învățătorul lor Ioan voia cu orice preț să afle adevărul. Într-adevăr. În urma lucrurilor petrecute și în urma întemnițării lui, Ioan Botezătorul uitase de cele mărturisite de gura lui cu privire la Isus și se dezorientase cu privire la misiunea acestui om neobișnuit, de aceea a trimis pe ucenicii lui să-l întrebe. Tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Se poate întâmpla ca în urma unei încercări mari din viață să ne clătinăm în unele privințe cu privire la Mântuitorul Isus Hristos. Dacă însă venim la El cu îndoiala noastră și o mărturisim, El este gata, plin de dragoste răbdătoare și de înțelegere adâncă să ne răspundă, să ne limpezească și să ne pună din nou ființa noastră pe stânca statorniciei. Numai să venim cu sinceritate la El, să dorim sincere adevărul Lui ca să ne contopim cu El cu felul Lui de a fi. Nimic nu-L bucură pe Domnul Iisus mai mult, decât o inimă zdrobită de îndoieli și păcate, dar care vine sincer la el și se deschide lui în întregime, mărturisindu-și starea și dorința de a fi din nou ridicată și vindecată. Deci îndoielile nu-l supără pe Domnul, dacă venim însă la el, cu ele, îi le mărturisim așa cum sunt și atunci îi dăm voie lui să ni le risipească, la fel ca pe un fum, ca pe un nor care dispare, de ca și cum nici n-a fost vreodată. Îndoierile lui Ioan Botezătorul nu i-au produs bucurie Domnului Isus, dar nici nu l-au scos pe acest mare om al lui Dumnezeu de la inima Mântuitorului. Din potrivă, el a fost înălțat și mai mult și vindecat de rana sufletului său. Aceste îndoieri ne slujește și nouă ca un îndemn puternic să venim cu starea noastră rea atunci când ne aflăm în ea, la scumpul nostru Mântuitor, cu inimă sinceră, și El ne va vindeca. Tot ceea ce se află scris în Sfânta Scriptură este pentru noi, pentru întărirea și mângâierea noastră, să învățăm felul de a fi al Domnului Isus cu privire la cei ce se îndoiesc față de noi. Iată o lecție minunată care ne dă prilejul să ne cercetăm și să urcăm încă o treaptă pe scara desăvârșirii noastre. În versetul 21 citim următoarele. Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhurile și multor orbi le-a dăruit vederea. Trimișii lui Ioan Botezătorul au găsit pe Domnul Iisus în felul său natural de a fi. El își trăia normal viața și i-a îndemnat pe aceștia să fie atenți la viața lui normală și așa să mărturisească despre el. Să ne ferim totdeauna de a face față aparențelor, ci să ne trăim normal, viața în Hristos căci atunci mărturia noastră este adevărată, atunci suntem folositori semenilor noștri, atunci se bucură Dumnezeu de noi. Dacă ne prefacem, putem să înșelăm pe oameni, dar nu-l putem înșela pe Dumnezeu. Felul Domnului Iisus era acela de a face bine tuturor fără părtinire oricând era nevoie. În toată cripa, El, marele mântuitor. Era gata pentru slujba sa. Nu avea pauze. Citim deci, chiar în crepa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhurile și multor orbi le-a dăruit vederea. Cum era Domnul Iisus, așa trebuie să fim și noi, urmașii săi, fără pauze între irea și lucrarea noastră. Acesta e rostul nostru pe pământ. Și numai dacă avem ferul de a fi al Domnului Iisus, putem să facem lucrarea Lui spre mântuirea și vindecarea celor din jurul nostru. Felul lui Isus de-a-fi vindecă și mângâie cu adevărat pe oameni, felul lui de-a-fi de -a fi dă vedere orbilor și izbăvire celor stăpâniți de duhuri rele. Altfel de-a-fi duce spre întuneric și moarte. Când spunem Isus, trebuie să ne gândim la felul lui de-a-fi, altfel e un nume gol lipsit de putere. Să nu adaptezi numele Isus la felul meu sau al grupului meu de a fi, ci să mă adaptezi, să mă predau pe mine felului lui de a fi, vieții și gândirii și lucrării sale. Este cel mai mare păcat să te folosești de numele Isus pentru întărirea felului tău de a fi sau pentru întărirea învățăturii partidei din care faci parte. Iată cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Îl vom auzi? În versetul următor, la versetul 22, Domnul Isus, se îndreaptă către trimișii lui Ioan Botezătorul și le spune următoarele. Citim versetul 22. Drept răspuns, Isus le-a zis. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și ați auzit. Orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Să vorbești prin fapte, mai mult decât prin cuvinte, acesta este felul cel mai eficient, cel mai puternic, cel mai convingător de a vorbi. Totdeauna o astfel de vorbire este urmată de biruință și de roadă. Așa vorbea Domnul Isus și de aceea vorbirea lui era plină de putere. Putere în limba greacă vine de la dinamis dinamita. Dacă cineva are nedumeriri despre adevărul învățăturii creștine, dar despre ceea ce se vede în tine, dovedești tu prin ceea ce ești, că ești adevăr? Faptele sunt mai încăpățânate decât oricare alte argumente. Ele te zdrobesc, așa spune un proverb rusesc. A mărturisi adevărul înseamnă a unui vorbirea cu trăirea. Această unire înseamnă lumină. Un om al lui Dumnezeu, Richard Cabot spune așa. Când spui adevărul, întregul univers este la spatele tău și te sprijină. Când minți, universul este împotriva ta. Adevărul este puterea nebiruită și totdeauna biruitoare care poartă în sine germenele vieții și fericirea. Numai adevărul face omului binele adevărat. Iisus a zis. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Deci, ce auziți și ce vedeți. Domnul Isus putea să spună, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Pentru că el, Domnul Isus, avea în sine realități. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții viază și săraților li se propovăduiește Evanghelia. Creștinul adevărat este un purtător de Hristos, de adevăr. Tot ce este în vorbirea și trăirea sa este adevăr, realitate. Cine poartă pe Hristos felul lui de a fi, face din punct de vedere duhovnicesc și fizic, când Dumnezeu găsește cu cale, lucrări ca Hristos, pentru că numai El, Hristos, poate face asemenea lucrări. Să vindeci duhovnicește, orbi, șchiopi, surzi, leproști, și să morți, din păcat, oare nu sunt minuni mari? Dar să propovăduie săraților Evanghelia nu și aceasta o minune? Într-adevăr, numai cei săraci, săraci cu Duhul, pot asculta și primi Evanghelia. Cei bogați și sătui nu pot primi această veste cerească. Dacă vrem să vedem ce se înțelege prin bogați și sătui, să citim Apocalipsa capitolul 3, versetul 17. Cei care fac parte din această categorie nu pot primi vestea cerească. Doamne Iisuse, curățește și vindecă desăvârșit viața mea și contopește-o de desăvârșit în Tine, ca să pot trăi și lucra ca Tine, să fiu un adevăr în toate privințele ca Tine, să se vadă și în mine realități dumnezeiești ca în Tine, spre slava și bucuria Ta și spre mântuirea celor din jurul meu. Amin. În versetul 23, Domnul Iisus se adresează acum, celor care stăteau în jurul lui. Și el spune, Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. În alte traduceri, cuvântul poticnire este redat prin smintire sau scandalizare. Astfel, în traducerea Sfântului Sinod de la 1968 scrie, Fericit este acela care nu se va sminti într-o mine. Sau în traducerea Iași, 1874, Fericit este cel ce nu se va scandaliza de mine. După dicționare, cuvintele amintite înseamnă. potecnire, înseamnă a te împiedica, a cădea, a-ți pierde echilibru. Iar scandalizare înseamnă a te revolta, a te tulbura, a te indigna. Smintire înseamnă a-ți pierde mintea, a nebuni, a strica, a răstălmăci. Cine se revoltă sau se tulbură, se poate liniști. Cine însă își pierde mintea, adică se mintește, mai greu își revine. Dacă din pricina Domnului Isus omul cade într-una din cele trei stări amintite și a pierdut drumul care duce la fericire, și atunci ce se alege de viață? Adevărata fericire este numai în Domnul Isus, pentru că numai El mântuiește pe om și din păcatele trupești, imoralitate, și din păcatele spirituale, rătăcirea minții. Ferice de cei cu inima curată, spune Domnul Iisus la Matei 5 8. Păcatul, de orice natură ar fi, întinează pe om și, întinat fiind murdărit, nu mai poate gusta fericirea, nu mai poate avea echilibru și lumină în umblarea lui. Aceasta este o realitate atât de zdrobitoare, încât și cei care nu cred, care nu vor să creadă, adică atei, sunt siliți să o recunoască. Curăția inimii este legea fundamentală a fericirii. Necurăția, adică păcatul, este dușmanul fericirii, este monstrul care înghite pe toți cei ce pornesc în căutarea lui. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului Le092 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ferească pe toți, iar dacă până acum. Unii dintre noi au căutat păcatul și nu le-a păsat, au fost indiferenți față de starea de păcat din viața lor, să l părăsim completamente, pentru că păcatul este monstrul care înghite pe toți cei care îl practică. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.